of the Holy Evangelion by Mark and Jovan. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Ja ju suočam sa Pernauom nekoliko dana i ču se da je u kući i odmak se okupiš nogi tako da ne mogu ni prevratiti da se smjeste i kaže vaše ime riječ i dođeš k njemu saույ za Бог наш у чутворица и не могући приближити се к нему однарудо откриши кров од кућа где он бјешен и прокопавшиш пустиши одр на коно узети вежашр Исус видевши јеру нихову Узето ме, син ко опраштају ти се, грије си А он је се дђаку неки од книжевника и помишљаху у срцима својим, што овај таку хули на Бога, ко може опраштати грије, осим једнога Бога. И odmah razumiješ i duhom svojim, da oni tako pomišljaju u sebi. Iskusim reče, što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše? Reći, uzetome, opraštaju ti se grijeci? Ili reći, ustani i uzmi odar svoj i hodim? no da znate da vlast ima sin čovječi na zemlji opraštati grijehe, reče uzeto me, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome i usta odmah, I uzevši odar iziđe pred svima tako da se svi divljahu i slavljahu Boga govoreći nikada tako što ne vidje smo. Reče gospod judejma koji mu ja sam vrata. Ако кој уђе крој за ме спашће i и ућиће, и зићиће, и пашуће наћи. Лопо не долази за друго, nego do украде, и заколје, и у пропасти. Я дођог да живот имају, и да га имају у изобилју. Я сам пастир добрый Пастир добрый живот свой пожат овце, А на я кои дни пастыр Ке овца нисусвое видевука где дои И оставля овца и бежи И вук разграби опца И рас бежжиер je najemnik i не мар заовца. Я сам пасти добрый i познаjem sсвоje И моje мене познаю, Ka што отac поznaje мене i я отца И живво погажен за овц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 i Sine i Svetoga Duha. Amen. U ono vrijeme, braći i sestre, kad je onaj koji u današnji dan pohodi ne Kapernaum, nego ovaj grad Budvu i na svetotajinski način U ovom trenutku i mnoge druge gradove na ovoj planeti na kojoj se odvija velika i strašna drama i veliki strašni procesi ili spasenja kroz zajednicu sa jedinim spasiteljem ili pogibija kroz zajednicu sa onim ko prvi pogibe i za sobom povuče i evo do dana današnjeg trudi se da povuče što je moguće više ljudi i više duša. A sve se to odvija u ovom kako ga je nazvao jedan od savremenih otaca crkve u mističnom centru univerzuma koji jeste planeta Zemlje. Iako se mi više interesujemo za sunce, za mjesec i za zvijezde i za neke tamo daleke svijetove, istražujući i ulažujući ne male napore, ipak je zemlja važnija naša od svih planeta, od svih zvijezda i od svih sunaca. Sunce postoji da bi zemlji svjetlost davalo, a ne da mi za zemlje gledamo u sunci i da mu se kvanjamo. Sunce, braći i sestre, je sluge gospodnji, poslušnik gospodnji. I sva svjetila su u službi. I ova tvar nam, mislimo na planete i zvijezde, i oni nevidljivi duhovi, kako nas povuči sveti apostol Pavle u ovom svom obraćanju narodu Božjem, da su i angeli, angeli Boži oni koji služe duhovi, koji služe gospodu, i koji služe koji treba da nasvijede vječno obloženstvo tako da se i u ono vrijeme u Kapernaumu kad je stvar počela da se kreće na bolje i to mnogo na bolje time što je izvor dobra došao na zemlju i postao čovjek i pohodio gradove pohodio i Kapernaum i ulazio u kuće uvazio bezgranični, bespočetni bog, kao čovjek pohodio zemlju i uvazio u kuće. Bija sa narodom, razgovarao, poučavao narod. Ne više proroci, bracu i sestra, nego sam bog proroka kao čovjek. To je jedan čudesan događaj koji je svakom onom koji je ozbiljno zainteresovan za svoje spasenje morao da privuče pažnju i jednom je privukavši da je drži vezanom i u vremenu i u vječnosti. Jer svaki čovjek koga Duh sveti nauči i kome otkrije da je Bog Čovjek, Bogo čovjek od tog trenutka njegova misa se sjedinjuje sa gospodom otkrivenim u ljudskoj prirodi, otkrivenim Bogom. I svih pravoslavnih hrišćani, braći se sestri, po tome se razlikuju od onih koji samo možda misle da jesu. Ali vjera, mislimo na stanje srce i uma, to demantuju. Jer svaki onaj koji se ne kvanja ovaproćenom Bogu, i to srcem i ustima, on nije pravoslavni hrišćanin. On ne pripada pravoslavnoj vjeri. On se samo zanosi tim, ali ako nije oduševljen ovaproćenjem Božijem, i tako oduševljen pokrenut da prati i da sluša onoga ko radi njega postade čovjek i komu se kao čovjek i obraćao ustima i glasom i dodirom, taj neće moći da vjeruje ispravno, neće moći da vjeruje pravoslavno, neće moći da živi pravoslavno, neće moći dušu da spase, ime što će sjediniti kroz ispravnu, tačnu, веру vjeru. Jer uslov spasenje, braći i sestre, ispravna vjera. I uslov ispravnog življenja, dobrog i spasonosnog življenja jeste tačna vjera. Bez obzira što neki ljudi da uguraju na sivu i neke druge kombinacije druge ponude druga vjerovanja njih demantuje način života jer kogod ne vjeruje ispravno kogod ne vjeruje pravoslavno njega život odaje ovako ćemo se mi ispriječati za nekim stolom gdje se jede i pije i gdje je blud dozvoljen i raspojasana mišljenja koja lete unezvjereno bez ikakvog reda haotično mišljenje koje posmatrano iz pravoslavne perspektive posmatrano Hristovim umom a to i danas važi kad slušate čovjeka koji je ispao iz ležište srca kome je um ispao iz srca pa kad slušate njegovo rezonovanje kad slušate njegovo vjerovanje Kad slušate символ simbol vjere i kad gledate način njegovog života, ne možete, a da ne primijetite veliki haos, veliki nemir, veliki nered i veliki mrak koji se nalazi u njemu. Nekad samo što se nalazi u njemu, nego prijeti da u uvede i bližnje one koji ga slušaju, one koji mu vjeruju. Oni уисо с ланију на неговом мудровању мрачно и тамно I примивши tu мрачну мудрост постепенно починју i животом i јер има допријављују мрак данашњи нароштај броћи сест врло снажно свед учи да моја вера на опт волусно снажно и врло препознатљиво Danas, kad gledamo kako narod živi, ne moramo ga pitati kako vjeruje. To nije potrebno jer može da bude i tačno rečeno, ali da bude plef, da bude laž. Nego pogledajmo kako živi narod i biće nam jasno i kako vjeruje. A po što ima da vidimo, vidimo da je naš narod otpao od pravoslava. Otpao od crtve. Bez obzira što su neki možda i kršteni, ali tim samo gore po njih. Jer davši zavjet, Bogu davši zavjet, skopješi ga u krvi gospodnjoj. Oni ga se odrekoše i pljunuše na nju, na krv gospodnju. I time sebe obilježiše kao od patnike, od vjere, kao one који ће наследити и јудин уодио. И многи од њих већ овђе пуцају напола као што се јуда преполовио, предходно се објесивши и напукавши напола, тему је утрубе и спала и просува се. Тако многи и данас браћа и сестра, продавши вјеру, изнавјевши завјати крштења, примивши друго мудроња, друге идеје, друге вјер, одвекуше се христа, примирши брак у себе и почеши и животом да пројорим рак. многи мој лице поцрне. и лице своим тешке i очи пуне мрака. за то обраћи сесре много је важно. заиста много важно I za naše spasenje neophodno, tačno vjerovanje, pravoslavno vjerovanje, vjerovanje kojim primamo ono što je Bog otkrio i dao nama, kako da vjerujemo i kroz vjeru da ga otkrivamo u nama samima, jer vjera nije, braći i sestre, spoljašnje projavljivanje, mada jeste i to Vjera je stanje uma i srca, vjera je sagledavanje nevidljivih stvarnosti i može do te mjere da pojača u čovjeku da je pouzdaniji ono što vjerom vidi nego ono što prima prostim človima. Vjelom, braći i sestre, možemo da sagledavamo onoga ili kako se to kaže, sozrcavamo onoga koje je iznad ovih vidljivih horizonata. Da gledamo onoga koje je iznad nebesa. Vjerom možemo da razgovaramo sa angelima, možemo da razgovaramo sa svetiteljima, sa onima koji su živjeli vijekovima iza nas. Vjera je, i sestre, heruvimska sposobnost, to jest, gledanje u svim pravcima. Možeš da razgovaraš i sa prorocima i sa svetim ocima koji su živjeli prije tebe. Možeš da razgovaraš i sa angelima. Možeš da razgovaraš sa majkom Božijom. I što je najložnije, možeš da opštiš sa onim ko nema početka. Sa bespočetnim Bogom. To je, braću i sestre, to su mogućnosti. Tačne vjere, pravoslavne vjere. Ogromne mogućnosti. Ogromne mogućnosti i mnogi svetitelji, da ovo ne bude samo priča. Mnogi svetitelji su svojim životom, svojim opitom, svojim iskustvom, svojim svetim imenima posvjedošili da su te mogućnosti zaista realne. Danas vajimo jednog od njih. To jednog od velikog, među velikim učiteljima crkve, nažalost, našem narodu koji oće drugačije da vjeruje, oće drugačije da živi sve manje poznato. Mnogima potpuno nepoznato, a čim im je njegovo ime nepoznato, mada nažalost, naš narod svoje svetitelje slabo poznaje. Vrlo, vrlo slabo. Čak i ne znamo koliko slabo braćuje sestva. A to sve znači da ne živimo u ambijentu crkve, jer ako ti ne znaš ko je sveti Grigorije Palama, ako ne znaš ko je sveti Jovan Zvatulsti, ako ne umiješ da napraviš razliku između Vasilija Velikog i Vasilija Ostroško, ako misliš da se na Petrov dan slavi sveti Petar Cetinski, I ako ne umiješ da napraviš razliku između arhidjakona Stefana, prvom učenika i Stefana Dečanskog, onda ti mnogo šta ne znaš. Tvoje neznanje je bezdan, arski bezdan i kroz to neznanje i kroz dubinu neznanja možeš da upadneš u prostor u kome ćeš ostati Zatvoren. Vječito u neznanju onoga koji jeste život i time postati vječno mrta, opasno je neznanje, braći i sestre, i ubitačno je. Zato, kad dođe praznik, treba svi, braći i sestre, da se raspitamo koji praznik predstoji, koja nedelja je bila iza nas, Neki ne znaju da je prošla nedelja biva nedelja pravoslavlja, pobjeda je pravoslavlja. Treba se raspitati, braći i sestre, nemojmo da smo kao maske. Krava ovdje ispred hrama, ona stoji mirna je, a gleda tamo gdje ima trave da se napase. A čovjek kad uđe, on ne gleda u krava i ne gleda u travu, nego gleda u svoju slovesnu trpežu. Hoće čovjek da se napase, da pašu noć. A što je naša pas, paša? Paš slovesna paša braće i sestre. Istina Božija, bogagod od Božije koja nam se daje i nudi u crkvi i učimo se da razlikujemo našu hranu od hrane beslovesti. Da se mi vatamo za istih zalogaj sa beslovesnom braću i sestu ili ne daj Bože sa onima što su ispod beslovesne prirode, to je sa demonima ne može Hrišćanin da se hrani heroinom braću i sestu ne može Hrišćanin da se hrani gnjevom, zavišću pakošću osudjivanjem ne može Hrišćanin da se nasvađuje pogudom, razvratom ne može Hrišćanin da se nasvađuje stomak u ugađanju i da loče alkohol i da liči na svinju. Da liči na svinju beslovesnu i time da projavljuje da je gori od nje. Gori od svinje. U svo poštovanje svinske prirode. Ne može hrišćanin da se gordi, da misli da je neko nešto da je pametan da zna ne može ne može hrišćanin da bude tašt ne može hrišćanin da bude svujet ne može hrišćanin da bude da bude tužan i unižen da očajava da bude bez nade ne može hrišćanin da mrzi ne može hrišćanin da zapamti to je demonska paša braće i sestre Bog koji za sebe reče da je vrata i koji nas poziva da uđemo na ta vrata kroz njega, dade nam pašu, braću i sestre, pašu, blagodatnu pašu. I to pašu koje ima u izobilju, a ta paša jesu sve te varovine, braću i sestre, kroz koje primamo i koje jesu projeva onoga što primam u crkvi to je blagodat Božija to je onaj zalogaj koji je Bog nama obezbijedio ovdje u crkvi samo danas je muka da čovjeka ubijediš da nije pas da nije mačka da nije vo da nije vepa moraš da ga ubijeđuješ da je čovjek moraš lancima da ga odvajaš od onog istog vučijeg zalogaja I da mu ukažeš na njegovu trpezu, čovječe, nije to tvoja hrana, ti imaš drugu hranu, ti se hraniš nebeskim hlebom. Jesi li čuo nekad za nebeski hleb? Mnogi od nas, braće i sese, kažu, nisam. Nismo čuli. Ima mnogih koji su kršteni koji se nikad pričestili nisu. I ima onih koji nisu u mnogo boljoj situaciji. Možemo čak reći da se nalaze i u goroj situaciji. Jer vi treba da znate da ko se ne pričesti godinu dana po ustalu naše crkve, on je duhovno braćo i sestre umro. Svjetim čovjekom se, to znaju uh, duhovnici i pastiri crke, svjetim čovjekom se govori oprezno. Taj čovjek je umrlo. Sa njim se više ne može razgovarati kao sa članovima crkve. On ne govori tim jezikom. On je umrlo, braće i sestri. Godinu dana se nije pričestio. A da ne govorim onima koji se nisu pričestili po 5, 6, 7, 10 godina. Ili onima koji se nikad pričestili nisu. Samo Bog zna kakve su još šanse da se taj čovjek vrati. Samo Bog da oživi, da, da vaskresne iz mrtvi. Tako da oni koji se pričešlju, braće i sestre, nemarno jednom godišnje, dva puta godišnje, misleći da time odužuju dug prema crkvi, olažujući svoju savjest, nisu u boljoj situaciji. Jer čovjek koji shvati duhom svetim, shvati šta je sve to pričašće. Ove, braći i sest, nešto što važi za sve. I za prost narod, i za one koji su obdarjeni većim umnim sposobnostima. Dakle, jer ni onaj koje je uman, ni onaj koje je prost, nisu nekoj prednosti, ili za ostatku, jer ono što je u crkvi nama duh sveti otkriva. I vidite i sami a i Apostol Pavle u ono vrijeme rekao da je u crkvi malo pametnih po svjetskim mjerima. Nema ovdje mnogo, da kažemo, modrih i pametnih. Mada i oni koji ješu, oni zaostaju za prostim narodom dok se ne osvobode svojete i umišljenosti koja je ludost pred Bogom, braći i sestri. To što mi mislimo da znamo, da smo pametni, to nas samo čini ludim pred Bogom i smiješnim pred demonima. Jer samo ističemo okromna polja našeg nezdanja. Kad za nešto kažeš da znaš, tim samo ukazuješ na sve ono što ne znaš. Tako da u crkvi vlada atmosfera da šta znamo? Znamo Hrista, gospoda, ova pločenog, raspetog i vaskrskog. Ništa drugo nama ne treba, braći i sestri. Apostol Pavle kaže jedino što znam je raspet Bog. To je izvor njegovog znanja. Sve drugo su trice. I kroz to znanje otkrivaću mu se i sve ta nebesa te i ushodio tamođe više nije znao ili u tijelu ili van tijelu. Nošen snagom krsta braća i sestra. Tako da i mi u crkvi duhom svetim naučeni koji duhom svetim doživimo da je Bog prisutan tijelom i krvlju i da nam se daje kroz sveto pričašće to je, braći i sestri, nešto u što ne treba da sumnjamo to zaista jeste tako i to potvrđuju i današnje generacije svi oni koji vjeruju da u svetoj liturgiji zaista počiva tijelo gospodnje i krv njegova sveta koja nam se nudi ne da je gledamo kao muzejske eksponate pa da se falimo da, na šta sam ja vidio vidio sam tijelo Božije i krvo Božiju gledao sam svojim očima ne braći se nije Bog došao da gledamo nego da jedemo uzmite jedite ovo je tijelo moje koje sredi vas lomi na otpuštenje grehova i pite iz nje svi. Ovo je krv moja koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grehova i na život vječni. Dakle, oni koji u crkvi Božjoj duhom svetim prime to znanje. Mada duh sveti neće otkriti svakome potrebnicu i uslovi da bi duh sveti otkrivi. ako si, da kažemo, drzak. Ako si gorot, neće ti Duh Sveti otkriti, bit ćeš svir. i samo ćeš glavom da udaraš u zidove crkve. Neće se otkriti onaj unutrašnji njen prostor. Možeš samo da gledaš s čovima, čuvima, ali umom nećeš vidjeti ono što vidi tvoj smireni brat. Dakle, po tome se i razlikuju hrišćani pravoslavni, jer... On je u svetom tijelu, u svetom hlebu i u vinu, vide tijelo i krv, braći i sestre, duhom svetim. A onaj ko to jednom vidi, za njega je, braći i sestre, liturgija, život. On se otima, braći i sestre, ka liturgiji. I to do te mjere da oni kojima se taj oganj raspamsa u srcu i umu, napuštaju sve. Napuštaju kuće napuštaju poslove napuštaju rodbinu napuštaju sve počasti sva zvanja, sva bogatstva ovoga svijeta i vezuju se svim svojim bićem za svetu i častnu trpezu sjedaju za nju i više ne ustaju sa njim naslađujući se tom nebeskom hranom tim nebeskim hlebom to jest Boži. I govoriti njemu da treba da dođe na liturgiju, ubjeđivati se sa njim da je važno biti na liturgiji, objašnjavati mu da je važno primati sve to pričešće, potpuno je nepotrebno, braću i sestre. Njega možda treba, možda, blagu usmjeravati da ne poveti prebrzo, ali to je već obavezak duhovnih otaca, koji moraju i treba da nadgledaju a, duhovno okretanje, duhovni podvijeg, jer oče mlad i užaren, možda brže da potrči nego što treba, ali to se da fino izbalansirate. A oni, braćo i sestre, sa kojima se treba ubjeđivati da dođu nedeljom na liturgiju, znate, to je ispod nivoa crkve, ali šta ćete... Gospod snishodi, pa mu izgleda nije teško, mada kad bismo znali šta radimo, zakukali bi na nad Za Zakukali bi na sobom i nad narodom, kad treba da se ubjeđujemo da treba jesti nebeskih hleb. Da ubjeđuješ da mu je hrana sam Bog. Gdje je taj čovjek pao? Gdje se on izgubio? Pogledajte i danas ovaj grad... Koliko to ljudi ima, uporedite ga sa ondašnjim kapernaumom, gdje nisu mogli da priđu u domu u koji je gospod ušao, sa ovim bovesnikom raslabljenim, četvorica ga nose i nisu se braće i sestre pokolebali, niti odustali, kao što mi danas odustajemo. Kako mi brzo odustanemo od liturgije? Jednu nedelju idem, pet ne idem, pa onda odem još jednu pa deset ne idem. Pa sam bio, pa nisam bio, pa ulazim, izlazim, jesam tu, nisam tu. Uporedite samo to naše stajanje ili to naše odsudstvo sa ovom revnošću, sa ovom strašnom vjerom sa kojom ova četvorica nose raslabljeno ga, braći i sest. Do te mjere boveste da ga četvorica nose, doveze izmed hrama, ispred kuće, mada kuća djebog, nije više kuće nego hram vide da ne mogu da uđu od naroda i onda preko krova braće sese, povedajte tu čudnu uvijek krov otvaraju i spuštaju ga preko krova ispred samoga tada neobičnog čovjeka, nisu oni tada još znali da je sam Bog u toj kući Bogo čovjeku Gospodar svega vidivog i nevidivog koji je riječju sve stvar koji rječe i bi tako i u ovom slučaju i braće i sestre pravoslavna liturgija jeste prisustvo božje bog u kući bog u gradu šta se do nas dešava u budi šta ima novo kod vas pitaju nas Pa Bog nam je danas bio u gradu, bio je sam gospod, a pa džer, pa u kući našoj, u hramu našem, došao nas radi da se sjedinimo sa njim i sjedinjuši se da ozdravimo, da ustanemo i da uzletimo braćo i sestre sa njim, umnim uzlijetanjima. Bez obzira što smo još uvijek na zemlji, ali umom, broći i sestre, možemo visoko da povetimo. Zbog toga je, broći i sestre, Budva, veliki grad i svaki grad gdje se služi sveta liturgija, do nebesa se podigao kao što se i Kapernaum u ono vrijeme do nebesa podigao jer je nadnebesni bor bio u njemu. Tako i danas. Udva je podignuta na nadnebesne visine, braći i sestre, ovim čudesnim sveštenodejstvom koje nazivamo svetom efkaristijom, svetom liturgijom. Ali znate vi, sjećate se i one druge strane, gdje Bog rekao, teško je tebi kapernaume. I se do nebesa podigao, a do ada ćeš se surovati. Ovo prisutstvo Božje, braće i sestre, je dvosvjekli mač. Bog je došao i treba ga dočekati, braće i sestre. Je se ovako Bog dočekuje, braće i sestre? Jesmo li mi jedini žitelji ovoga grada danas? Ili u njemu ima još poneko živ? Ili možda samo ovi koji su danas u hramu daju znake života, a ovo drugo, mrtvo, umrlo i raspada se, isto kao što i leš posle četvrtog dana, iako je mrtav, daje znake života, ali kakvog života, braće i sestre? Pa, crvi su počeli da mrdaju. Mrtav čovjek, a u njemu velika dešavanja, braće i sestre, ne jedan cрк išli na prvi počinje od odakda glise nošto crvba tako i ove aktivnosti ljudi koji ignorišu dolaske gospodnje kretanja akcije kako se već to sve ne naziva ono što se dešava nedelju šetnje izvasti čitanje novina ili neka paljenje kvadrionica paljenje televizije odnosno aktiviranje eksplozivnog sredstva u sredinama kuća gdje od tih gelera koji i sjajaju iz mjeć se tog ekrana mozak dječije se prosipa imamo mnoštvo smrtnih slučajeva po kućama gdje djeca pogiboš po, po od toga što tata ili majku pališe ili aktivirašu tu bombu smrtonosnu tako da su sve aktivnosti braće i sestre zapravo mrdanje crva koje izjedaju leš ljudski nemojmo da se varamo da je to život život hrišćanski, ne to je kretanje crva uskipjela masa crva koja pojede čovjeka, pojede mu duši. Zato, braći i sestre, dok ima vremena, dočekujmo gospoda. Nedelja je, treba da si tu. I to nemoj onako mangupski, nemoj frajerski, nego se fino doceraj, očeštaj se, obuci se lijepo. Ako imaš odijelo, obuci ga slobodno dotjeraj se finom. Žene isto tako, neka se ne kiti iz polje, nekom finom unutra smjernošću uz muža. Djeca isto, neka se ne glupiraju, nego finom uz roditelje, da se Bog dočeka u, at u atmosferi straha i vjere i nada i ljubav. Da bude to jedan dobar doček, jer Bog se važe braće i sestre ne samo braćem svetim silama, a znate kako je kod angela sve uredno, sve je u poredku, sve je čisto, sve je blistavo, a sve u atmosferi smirenje. Iako su angeli, ali smireni braći i sestre, pred tvorcem svojim, što je potpuno normalno. Tako i mi, od angela naučeni i od angelo podobnih svetitelja, naučeni da dočekujemo gospoda ukrasivši se odjećom vrlina i čiste pravoslavne vjere kroz koju možemo da stičemo vrlinu. Jer vrlinu, braći i sestre, da naglasimo, nemoguće steći van crkve. Možda to zvuči malo jako, ali je istinto. Vrlinu kao dejstvo blagodati Božije. Van crkve je nemoguće steći. To što može da se stekne van crkve, to su dejstva pale ljudske prirode, ili dobra koja je pripada paloj ljudskoj prirodi, ali ono je zaraženo zlom i kao takvo nije dovoljno za spasenje, apsolutno nije dovoljno za spasenje. I nije to Božije dobro. Tako da u crkvi pravoslavno, pravoslavno vjerujući mi možemo i vrline da steknemo ako hoćemo. I tako vrli nam okićeni braći i sestre vrovinom čiste vjerje, oto nije mala vrojna, pravoslavno ispovjedanje, poslušnost crkvi, poslušnost učenju naših svetih otacija, poslušnost našem svetom predanju, našim svetim apostolima, našem gospodu, braću i sese, to je velika vrovinu. Danas kad svijet urola od neposlušnosti, a ti posluša, svijet ignoriše, a ti redovan i revnostan. Svijet ra rasvabljen, a ti revnuješ za pobožnost pod vizavašća. Svijet nema pojme ni šta znači post, a ti vodiš računa kako postiš. I duhovno i tjelec. Ne ignorišeš svetu krv Božju. Svijet hoće asfaltom da pređe preko nje, a ti ne daš svojom vjerom svojim stajanjem u crkvi štitiš veru, činiš njen beden. Tako se vera štiti, braći i sestre. Time što se vjerujem. Tako se nada štiti, tako što se nadamo u jedinovisnitog Boga. Tako se život čuva tako što ljubimo život odavce, braći i sestre. I tako se štitimo od demona I od neposlušnoga, knezovoga, svijete satane, tako što smo poslušni crkvi i njenoj jerarhiji, episkopima, saboru, našim sveštenicima, našoj crkvi. Tako nas Bog, braćo i sestre, prepoznaje kao svoje i mi njega kao svog pastira. To je naš ambijen, to je naša crkva, a sve klonicano svetom liturgijom, braćo i sestre gdje jedemo i pijemo životvorno piće i životvorni hleb, to jest sam život samoga Boga. I ne idemo mi, braći i sestri, i ne treba da idemo izvan toga, niti što postoje izvan toga da valja, niti izvan toga, niti dublje od toga. Sve je to, braći i sestre. Evo ovdje, u našem gradu, sve je Bogu bezbijedio. Dođi, vidi, uzmi, jedi, uzmi i pij. Sve je tu, braći se, u tom zalogaju je sve. Progutalo si gospoda, sve si u njemu uzro. Imaš zajednicu sa čitavom crkvom. Pa ako si zajednici sa glavom podrazumjela se i da je desnica sa tobom i uvjevica, i bubrezi, i pluća, i jetra, i žavodac, i nervi, i mozak, i srce. Ako je glava, ako si u zajednici sa glavom, pa se čitajmo organizmom si u zajednici. To je sa svom crkom, sa punoćom crkve, sa svetim angelima, sa svetim ocima, sa majkom Božijom, presvetom Bogorodicom, i jednim sa drugim. Jer pijemo jednu krv i jedemo jedan hleb iz jedne čaše Jedna kašika na hrani, jedan Bog nam se daje braći i sestri. Eto to daje pravoslavna crkva i niko više braći i sestri. Niko više zato ne da se okriznemo, ne možemo da se prevarimo jer bilo je trenutaka kako smo se varali, pa to skupo pravićuljivo i dan dana spasao. Nemojmo opet istu grešku. Držimo se svete pravoslavne vere nemojmo da lutamo, nemojmo da eksperimentišemo, nemojmo da improvizujemo, braći se sve to mnogo skupo i može da bude i tekako opasno. Učimo od crkve, učimo od svetih otaca, oni će nas naučiti šta treba, kako treba i kad treba i gdje treba. Sve će nas oni naučiti, samo budimo tu i slušajmo ih pažljivo. A oni će nas naučiti da je Bog jedan u trojici Otac, Sin i Sveti Duh, koji je u crkvi prisutan, u crkvi se otkriva, u crkvi se daje i u crkvi nas sjedinjuje sa sobom i na taj način spasava i smrti prevodi u život iz vremena u vječnost. Neka i misli da nas ovdje sabrani I svi oni koji nisu sabrani, daj Bože da se opamete, da ih Gospod osvijesti, da ustanu iz mrtvih, te da svi zajedno ovdje ili u opštu hramu ima Božim, u hramu ima pravosljene crkve, na svetoj liturgiji, braći i sestre, ne van nje, dakle svi zajedno sa svima svetima i sa onom koja je svetija od svih svetih, Neuporedivo svetija od svih svetih i angela i ljudi sa majkom Božjom, presvetom Bogorodicom do da u vječnosti slavimo i vječno proslavljamo vječno se hraneći tada već kroz atmosferu ljubavi trojičnim i trosunčanim Bogom, Otcem, Sinom i Duhom svetim. Boga neke slava u vijekove, vijekova, aminu.